Єдине, у чому не поступався справжній гангстерській братії, так це в жорстокості. На одному з допитів Козакова розповів, що коли на бойні добивали Мокіна, Стас вимагав будь-що прострелити йому бочку, тобто голову. Нічого хорошого не скажеш і про Козакова. Теж грабував і теж вбивав. За його показаннями, був повністю під впливом Стаса. Та щось все таки в його душі залишилось, а втім, я просто процитую його лист до дружини, перехоплений вартою, і теж підшитий до кримінальної справи. Хоча судді, визначаючи йому, як і тарді смертну кару, не звернули на цей лист уваги. Діно, рідно моя, здрастуй. Лист я тобі пишу, чисто випадково, про нього нікому нічого не говори. Я й за своєї дурості потрапив у дуже тяжке становище і підставив всю нашу сім'ю під страшенний удар. Мене судитимуть по трьох статтях – за озброєний бандитизм, за співучасність у вбивстві і за продаж зброї. Статті дуже серйозні. А можливо, і розстріляють, що не виключено. Я знаю, в якому ти опинилась в становищі, але тримайся. Напиши, як діти, як Едік, мабуть, син, як він все це переносить. Як там мати і старий батько. Рідненька моя, кохана, до побачення. Я всіх вас міцно цілую. А може, може, ви мене вже прокляли? Отже, може, напишу ще не знаю, ваш Володя. Отакий лист. Звичайно, Едіка, шкода, але шкода і трьох дітей Мокіна, котрих козаков разом із тардою за кілька хвилин позбавив батька. Шкода і дітей самого Тарди. Трагічний баланс людських доль, і тому найсправедливіший суд ніколи не зможе бути до кінця справедливим. Бо важкий хрест не лише за батька жертву, а й за батька-убивцю несуть їхні маленькі діти. Кінець озвученої книги. Запис, проведений в Республіканському домі звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Валентина Дуб, звукорежисер Вікторія Мазур, Київ, 1997 рік.